поп'є самотні подорожні чистої водички, посидить під розлогим деревом і заспокоїться. «Стривай, стривай, я знаю цю містину. Там понад дорогою росте величезний дуб. Я запам'ятав це місце, бо доби тут рідкість. Правду, кажеш чоловіче, саме під дубом і буде криниця, і лавка для відпочинку». «А чи буде там вода?» «Буде, я вже перевіряв», – задоволено сказав Данило. «Нелегко буде чоловікам копати, бо і скеля поруч, і коріння – Дерева заважатиме, але якщо вже я щось намітив, то доведу справу до кінця. Добру справу, додав чоловік і спитав слишеним голосом. А що ще чути? Чи хочуть люди в інших селах записуються в госпи? Де там, махнув рукою Данило. Усюди не хочуть, тож тиснуть на людей, змушуючи писати заяви. Скажу тобі добра людину, тихо почав бандурист. У деяких селах навіть відбулися збройні виступи. Та невже? Істина, правда, перехрестився старий, люди подіставали зі схованого зброю і зайняли оборону, нікого не пускали в свої села, Чувши що співали, що не вмерла Україна, як кричали гасла, геть радянську владу». «Не може бути», – здивовано промовив Павло Серафимович і розповів Данилу про спробу вбивства Лубікова та підпали його помешкання. «Я так і не встиг дізнатися, чи то мій брат зробив, чи хто інший. Тепер уже, напевно, ніколи не дізнаюсь», – зітхнув він. «Хто зна?» – сказав Данило. «Не хотів тебе засмучувати, але скажу. Подейкують, що на півночі пощастить тим, кого поселять у бараки. А то вивозять в арктичну пустелю без грошей, без теплих речей, без посуду і кидають на призволяще. Хто виживе, тому пощастило. Але й утікачі багато. Туди ж везуть людей, які не захотіли коритися долі, то чекають і починають нове життя. Сподівайся, що твоєму братові пощастить текти. Звичайно, що він не зможе сюди повертатися, навіть вісточку тобі подати, бо можуть знайти його, але в десь в іншому місці пустить коріння і буде жити. «А може Федір уже втік?» – з надією сказав Павло «Можливо, тому до цього часу не подав звістку?» «А давно його депортували?» «Минуло вже майже два місяці. Моли Бога за нього і сподівайся на краще», – порадив Данило. «І все мені не йдуть з голови зброні виступу людей». Цікаво, чи селяни так допекли, що виявили на покору, чи хтось їх організував? Думаю, що без організаторів не обійшлося, бо виступи були під гаслами «СВУ». «СВУ – спілка визволення України». Чув про них? – тихим голосом спитав бандурист. «Трохи чув», – відповів йому в тон Павло Серафимович. «Це спілка визволителів України». Еге ж, І чим закінчилися виступи? Заарештували НКВСники багатьох спілчан. У березні по справі СВУ у Харкові почалися судові процеси. Ось так. А чи правда, то не знаю. Розповідаю тобі те, що почув від людей. За що купив, за те й продаю. Хитро посміхнувся Данило. Скажи мені, Даниле, чи в усіх колгоспах такий бездак, як у нас – Якби не жінки, то за зиму вимиросла б і видохла б уся скотина колгоспла. Вони організували і годівлю тварин, і соломи з дому нанесли, і дрова тягали. Таке саме всюди. Справа нова. Потрібно було до неї залучити справжніх господарів, як ти, наприклад. А де такі люди? Хто в засланні, хто вчасно розпродав усе і подався у світи шукати іншої долі? А хто залишився одноосібником та останнього плекаючи надію, і надалі працювати на своїй землі. Нема господарів у комунах. Немає. Данило скрушно похитав головою. Понасилали партійних керівників, які вміють лише командувати, та й то переважно з Росії. Можливо, вони й були добрими бійцями у громадянській, але ж вони не знають сільських мешканців, не відають, чим живе та дихає село. А голів колгоспів із кого вибрали? З бідняків, які не вміють дбати про худобу, бо її не мали. А прийде посівна, що вони робитимуть, якщо не мають ніякого досвіду. Тім, це лише мої роздуми. Все правильно ти кажеш, Данило, так воно і є. Не встигли організувати колгоспи, продовжив бандурист, як люди почали звідти тікати. Як то? Пишуть масово про вихід, пояснив старий. Я чув про таке одним вухом, але не повірив, зізнався Павло Сарафимович. І їм дозволяють? Раніше про вихід із колгоспу не могло йти мови, а й після статті Сталіна пом'якшилось керівництво. Звичайно ж, умовляють не робити цього, як можуть, агітують, лякають великими податками, але ж за законом не мають права заборонити. «Тихо», – сказав Павло Серафимович, – «Стається, хтось прийшов». Двері розчинилися, і до хати завітали Варій Ольга. Жінки привіталися, і старша донька почала з порога. І дістався ж мені чоловік», – сказала обурено. «Що Іван Безмінськів, що Свекор із своєю старою?» «Що ще трапилось?» – запитав батько. «Я від людей почула, що у сусідніх селах цілими сім'ями виходять з колгоспів. Кажуть своїм дурням, «Ідіть пишіть заяви та приведіть мені худобу назад, бо й так щодня ходжу її годувати». «І що я вам казав?» – Данило туркнувся руки Павла Серафимовича. «І що вони на те?» – поцікавився батько. «А нічого», – розвела руками Ольга. «Не будемо нічого писати, ти нам не указ», – кажуть. Ботоюся розмова. «А є ще бажаючи вийти з колгоспу?» – запитала Варя. «А хіба ж нема? Є. І багато таких. Вистачає?» – відповіла сестра. «Я можу зрозуміти Олесю, бо у неї чоловік-комсомолець. На неї теж люди дивляться. А мої?» З них уже тир засипеться. А вони у той колгосп пруться. А мій Іван Слемак за ними повзе. Безскребетний. «Бойова у тебе чоловіча донька», – зауважив бандурист. Так рідна кров з гордістю промовив Павло Серафимович і опустив очі. Він не хотів, щоб доньки побачили смоток у його очах, бо знову згадав сина. І знову надзвичайна термінована рада. Лупіко мав припущення щодо її теми. Несчуток знав, що стало неспокійно у селах. Вбито кількох членів ДПУ. Колгоспники почали масово писати заяви про вихід із колгоспів, а на носі – посівна компанія. До того ж, потрібно упорядкувати землі. Колгоспні наділи складалися переважно з невеликих клаптів, які знаходились найчастіше біля самих садиб селян. Як їх обробляти, коли прийшлють техніку? Потрібно зробити так, щоб земельні наділи були більш-менш в одному місці. Викладчиш колгоспника, запропонуєш йому землю в іншому місці, не біля хати – а він тобі одразу заяву на стіл, і не втечеш у, їх... і не втовчеш у їхні порожні голови те, що трактор або косарка не може літати, щоб дістати з того невеликого клаптика, який знаходиться десь поміж їхніми городами. Щоправда, є свідомі колгоспники, але таких небагато. Стомилися вже сажним бігати і міряти землю. Стільки роботи в колгоспі, а ще безкінечні наради, хоча й без них не обійтись. То це роз'яснюють, вводять у курс справ. Іван Михайлович Скоса поглянув на Кузьму Петровича, який сидів ліворуч. Однопартієць уже тримає Олівця та Аркуш паперів на поготові. Партор Глуб, поки майже влаштував. Майже. Щербак – чесна, порядна людина. Чітко виконує всі вказівки його та вищого керівництва. Йому можна довіритись, на нього можна покластись, але щось у ньому було не так. Напередову, убій, такі нервуться. Вони спочатку все ретельно обдумують, навіть вагаються, а потім приймають рішення. А потрібно діяти рішуче, іноді навіть рубати з плеча, як ось він, Лупіков. Трішки не вистачає твердості Кузьмі Петровичу. Ось і зараз доповідач вказує на те, що потрібно сміливо відстоювати завоювання та досягнення радянської влади. «Куркулі залишилися», – лунало голосно зі сцени. Як останній оплот капіталізму, яка з них користь? Лише шкода. Вони свідомо саботують усі заходи радянської влади, тероризують сільських активістів. Хто вбиває членів ДПУ? Несвідомий колосник, а його ворог – Куркуль. Як і здогадувався Лупіков, доповідач розповів про збройні виступи у деяких селах, про вбивства працівників ДПУ, які відбулися не без участі Куркулів. Куркулі всіляко намагаються підпорядкувати своєму впливу бідняків та середняків. Ми з вами повинні не допустити цього. На що розраховують ці кровопивці? Вони хочуть відновити старі капіталістичні порядки. Але ми з вами цього не допустимо. Палко промовив виступаючий, і зала зірвалася бурхливими оплесками однопартійців. Нас не залякати і не спинити, продовжив відповідач, коли стихло. Ми надалі будемо проводити політику спрямовану на ліквідацію куркуля як класу. І тут я хочу вам сказати, а ви запишіть, що наша комуністична партія не піде ні на якій умові співпраці з ними. Будемо надалі керуватися вказівкою вашого великого вождя, Володимира Ілліча Леніна про те, що миру радянської влади з куркулем бути не може. Що? Чоловік дістав аркуш паперу, начепив на носа окуляри, дав команду. Пишіть цитату ми стояли, стоїмо і будемо стояти в прямій громадянській війні з куркулями. Це неминуче записали. Він поглянув у зал поверх окулярів. Після закінчення наради їм усім роздали циркуляри, де був наказ зниження темпів колективізації, бо є реальна загроза селянських війн. Ось і вирішуй сам на місці, що з тими куркулями робити. Невдоволено думав Лупіков, повертаючись додому. Кінець квітня приніс із собою і веселе цвірінчання горобців, і монотонне гудіння волохатих бджіл, і жваве гелготіння гусей на луках. Весна забояла густим килимом трави, зеленим листям, а сонце, святкуючи весняні дні, на радощах линуло на землю хвилю свіжого, нового, яскравого та веселого. Варя теж відчувала прилив щастя. І відтоді, коли дізналася про свою вагітність, постійно дослухалась до змін, які відбуваються всередині неї. Ночами уявляла та крихітне життя, яке вже жило у ній, існувало. Вона любила класти долоню на живіт, уявляючи, що що обнімає та захищає таке маленьке беззахисне тільце дитинки. Варі намагалась відчути, як вона там росте, які малюсінькі в неї рученята та ніжки. Дитинка була її частинкою, у ній тече її кров, вона харчується тим, що споживає мама, хвилюється разом з нею, разом горює. Варі захотілося пройтись березовим гаєм, який досі належав їй, послухати пісень дізових пташок, пройтися поміж подружками-березками. Тож вона кинула все і пішла. Березе розпустили свої довгі коси, прикрашені сережками. Варя доторкнулася рукою до маленьких різьблених молодих листочків, прихилилася до білокорого стовбура. Привіт, сестрички! привіталась до них, усміхнулась, підставивши обличчя лагідним теплим променям. Варя прикрила очі, слухаючись у безустанний веселий пташиний гамір. Пустун вітер грався її пухнастим волоссям, коли вона відчула у своєму лоні перший несміливий поштовх. Тепла хвиля залила усе її тіло. А Варя приклала долоню до живота, і ніби їй у відповідь почувся другий, уже сміливіший поштовх. Вона вперше відчула себе справжньою матір'ю. У ній булося життя, життя її донечки. Нехай ще зовсім маленької, крихітної, але ж дитинки. Прийде час, і маленька з'явиться на цій землі, і тоді Варя зможе вперше поглянути на неї, доторкнутися, прикласти до грудей, яке це щастя, бути матір'ю, дарувати нове життя світові. Аварі ще довго стояла, вдавляючись у синь бездонного весняного неба, слухаючи довгоочікувані поштовхи. Вона вже багато разів намагалася уявити, якою буде її донечка, але чомусь кожного разу дитинка поставала перед нею різною, то синьо окою, то темними очицями, то білявою, то чорнявою, то з прямим волосічком, то в образі золотокосого кучерявого ангела, і знову багата уява Варі малювала образ того нового життя, яке дало себе знати спочатку несміливим, потім настирними поштовхами. Постунка. прошепотіла Варя, уявивши, як маляв всередині неї тицяє оживіт маленьким кулачком. І раптом Варя відчула на собі чийсь погляд, а вона відсмикнула руку від живота, обернулась. Позаду стояв Андрій. «Що ти тут робиш?» здивувалась вона. «Привіт, Варя, сказав він, наближаючись. «Ти? Ти давно тут?» спитала. Стало неприємно від того, що за нею в таку мить підглядали. «Щойно прийшов?» «Навіщо?» ти «Сама знаєш, до листями хотів тебе побачити», відповів юнак. «Не ходи за мною, будь ласка», попросила Варя. Андрій не мав сили відірвати погляд від жінки з великими гарними очима, в яких світилося щастя. Варя дивилася в його очі, наповнені одночасною захопленням і любов'ю, і надією, і сумом. «Я вже нічого від тебе не чекаю». «І правильно. дозволь лише хоча б іноді. Хоча б здалеку дивитись на тебе», – схвильовано сказав він, не зводячи з Варі очей. «Андрію, знайди собі іншу. Скільки можна?» Для мене в усьому світі існує лише одна – це ти, – сказав він. Скільки щирості та болю було вкладено у ці слова. У Варі від того замлоїла в грудях. – Все скінчено, – мовила вона лагідно. – Вона із, із тобою немає майбутнього. – Я чекаю дитину, – сказала Варя і двома долонями обхопила живіт, демонструючи його округлість. «Знаю», – спокійно сказав Андрій, – «і все одно я хочу тебе бачити, щоб потім тим жити далі».